Jorge Luis Borges, az Alef. Részletek. Egy perzselő februári délelőtt, amikor Beatrice Viterbo meghalt, észrevettem, hogy a koncepción tér vaskeretes plakát áványain kicseréltek valami szőke dohány reklámot. Fájt a dolog, mert beláttam, hogy beatrice már immár távozóban a szüntelen és hatalmas világegyetem, és ez csak az első változás egy végtelen változás sorozatban. A világegyetem változhat, de én nem, gondoltam Mélabúsiúsákkal. Tudom, hogy hiába való szerelmem olykor terhíre volt, ám most, hogy Beatriz halott, éreménytelenül, de legalább megaláztatás nélkül emléke ápolásának szentelhetem magamat. Eszembe jutott, hogy április 30-a Beatriz születésnapja. Látogatást tenni ezen a napon a Garai háznál, köszönteni az apját és Carlos Argentino Danerit, Beatriz unokabátját, ez kifogástalanul udvariasnak, talán elmulaszthatatlannak találtam. Beatriz Viterbo 1929-ben halt meg. Azóta nem múlt el április 30-a, hogy fölne kerestem volna otthonát. Általában 4 kor érkeztem, és körülbelül 25 percig maradtam. Minden évben kisé később jelentem meg, és egy pillanattal tovább maradtam. 1933-ban a szakadó zápor is kedvezett, meg kellett hívniuk vacsorára. Ezt a jó kis ürügyet persze nem hagytam figyelmen kívül. 1934-ben, 8 óra után érkeztem egy kis szántafély süteménnyel, egész magától értetődően ott maradtam vacsorára. Így ezeken a méla és hiába valóan erotikus születésnapokon Carlos Argentino Daneri lassanként a bizalmába fogadott. Beatrice magas, törékeny, és egy cseppet hajlott hátul volt. A mozgásában, ha szabad túloznom, volt valami bájos félszegség, valami bujkáló révület. Carlos Argentino erőteljes, pirosposgás, a haja ősz, a vonásai finomak. Valami kis állása van egy hitvány könyvtárban a város déli felében. Tiszteletet parancsoló, egyszer mint tehetetlen ember. Még nem régiben is mindig oda töltötte az estéit és az ünnepeket. Szellemi tevékenysége szakadatlan, szenvedélyes, sokoldalú és teljességgel jelentéktelen. 1941. április 30-án bátorkodtam egy palack belföldi konyakkal is megtoldani a süteményt. Carlos Argentino megkostolta, jónak találta, és néhány kupica után belefogott a modern ember magasztalásába. Úgy képzelem, mondta kisé érthetetlen hívvel, hogy ott ül dolgozószobájában. Úgy szólván egy város őrtornyában, körülötte a sok telefon, távíró, fonográf, rádiókészülék, mozigép, laterna mágika, szótár, Notesz, kézikönyv, megjegyezte, hogy az így fölszerelt embernek fölösleges az utazás. Huszadik századunk megváltoztatta Mohamed és a hegy A hegyek most helyébe mennek a modern Mohamednek. Ezeket a gondolatokat olyan sutának találtam, kifejtésüket pedig olyan üresnek és dagályosnak, hogy rögtön úgy éreztem, valami közük van az irodalomhoz. Meg is kérdeztem tőle, miért nem veti papírra őket? Amint várható volt, azt válaszolta, hogy már meg is tette. Ezek és más, nem kevésbé új gondolatok egy elbeszélő költemény beköszöntőjében, bevezetőjében, vagy egyszerűbben bevezető énekében fordulnak elő. Ezen a költeményen már évek óta dolgozott, reklám nélkül, fűsiketítő lárma nélkül, mindig arra két mankóra támaszkodva, amit munkának és magánynak hívnak. Előbb szabadjára engedte a képzeletét, azután következett a reszelés csiszolás. A költeménynek ez volt a címe. A föld. A bolygó leírását foglalta magába, amiből nyilván nem hiányzott se a festői csapongás, se a választékos felidézés. Kértem, hogy, ha röviden is, Olvasson fel egy részletet. Kinyitott egy fiókot, És kihúzott belőle egy vastag paksamétát, Egy jegyzetfüzetet, És elégedett zengzetességgel olvasta. Láttam miként a hellén Sok várost, annyi népet, Éhet munkát, s hogyan kell, és hogyan megyen a nap le. Tényt én nem módosítok, elnevet nem ferdítek, ám voyázsom csak képzelt, csak autour de ma chambre. Ez minden szempontból érdekes verszak, jelentette ki. Az első sor a professzor, az akadémikus, a hellenista, vagy éppen a pedánskodók tetszését vívja ki, akik a közvélemény jelentős rétegét képviselik. A második Homérosztól, Hisziodoszhoz vezet át. Olyan eljárást újítva meg, amelynek eredete a leírásban, felsorolásban, bővítésben vagy halmozásban található. A harmadik, barokk, dekadens művészet, a forma tisztult és elvakult kultusza. Két iker félsorból áll. A negyedik leplezetlenül, kétnyelvű, s ez minden olyan szellem feltétlen elismerését kivívja, aki érzékeny a múkára, fesztelen csípkelődésre. Egy szót se szólok a szokatlan se arról a tudós művészetről, amely keresettség nélkül lehetővé teszi, hogy négy vers sorba három tudós célzást sűrítsek bele, amelyek 30 évszázad magvas irodalmát fogják át. Az első az Odüsszeljára utal, a második a munkák és napokra, a harmadik a halhatatlan apróságra, amit Szavoljai pihentollának köszönhetünk. Megint rájöttem, hogy a modern művészet a nevetés, a skerzo balzsamát követeli. Határozottan eljött Goldóni ideje. Még sok szakaszt felolvasott, valamennyi megnyerte a tetszését, és bőséges megjegyzésekre indította. Pedig nem volt bennük semmi méltó, még érezhetően rosszabbnak se találta őket az előzőnél. Létre jöttükben a szorgalom, az igénytelenség és a véletlen működött közre. Dunnery csak utólag magyarázott beléjük értékeket. Láttam, hogy a költő munkája nem a költeményben rejlett, inkább a leleményességben, hogy miképpen nyilvánítsa csodálatra méltónak a költeményét. Persze az ő személyben ez az utólagos munka módosította a művet, de a másokéban nem. Daneri eredeti módon tudott beszélni, de Verstani ügyetlensége majdnem mindig megakadályozta, hogy ezt az eredetiséget a költeménybe is átültesse. Életemben egyetlen egyszer alkalmam volt áttanulmányozni a Polibion 15.000 Alexandrinyát. Ezt a környezetrajzi eposzt, melyben Michael Drayton számba vette Anglia állat- és növényvilágát, vízrajzát, hegyrajzát, katonai és egyházi történetét. Meg vagyok győződve, hogy ez a jelentékeny, de korlátozott értékű alkotás nem olyan unalmas, mint Carlos Argentino óriási, hasonló vállalkozása. Ő ugyanis föltette, hogy az egész földkerekséget megverseli. 1941-re már elkészült belőle egy-két rész, néhány hektár Queensland államból, az op folyó több kilométeres szakasza, egy gáztartály Veracruztól éjszakra, a Koncepción Egyházközség főbb üzletházai, Mariana Cambaceres de Alvear villája szeptember 11-e utcában, Belgránóban, és egy gőzfürdő, nem messze a híres Brightoni akváriumtól. Felolvasott néhány fáradtságos szemelvény költeménye ausztráliai részéből – Ezekből a vontatott és otromba alexandrinokból már a bevezetés viszonylagos elevensége is hiányzott. Egy strófát közlök belőle. Tudják meg, jobb felé, ott az útszéli jelkőtől, persze csak mindig észak-észak nyugatról menve, búsul egy csontváz, és a színe meny fehér lenne, s a juh akol miatta nem üt el a temetőtől. Két merész fordulat, kiáltotta lelkesen. De igazolja a siker. Már hallom is az elismerő morajt. Azt meghiszem, azt meghiszem. Az egyik az útszéli jelző, amely csak így, en passant, pontosan kifejezi a mezei és a pásztori munkákkal járó elkerülhetetlen unalmat. Azt a az unalmat, amit se a Georgikon, se a mi híres Don Segundunk sosem mert ilyen közvetlen elevenséggel kifejezni. A másik, a búsul egy csontváz. Erőteljes prózaisága, amit a finnyás olvasó alig hanem borzadája fog elutasítani, de méltányolni fog mindenekelőtt a férfias izlésű kritika. Különben ez az egész versor rendkívül értékes. A második felében igen eleven párbeszédet folytat az olvasóval. Előre hangot ad az olvasó kíváncsiságának, egy kértést ad a szájába, és válaszol is rá azon nyomban. És mit szólsz ehhez a teli találathoz, hogy mennyi fehér? Ez a festői kifejezés az égre utal, amely az ausztráliai táj igen fontos tényezője. Ha nincs ez az utalás, a kép színei túlságosan sötétek lennének, és az olvasó szeretné becsukni a könyvet, mert lelkében, mélységes, mélyen úrrá lenne a komoly és gyógyíthatatlan mélylabú. Éjfél felé elköszöntem. Később, a második vasárnap Daneri felhívott telefonon, azt hiszem életében először. Ajánlotta, hogy találkozzunk négy órakor, ígyünk meg egy tejet a szomszédos bárban. Elfogadtam a meghívást, inkább megadóan, mint lelkesen. Nagy nehezen asztalt is kaptunk. Aztán felolvasott négy-öt oldalt a költeményéből. Egy silány elf szerint javította át, Szóvirágokkal tűzdelte meg őket, ahol eleinte azt írta kéklő, most ontotta az ilyesmiket, hogy azúros, kékes kék, sőt azúrló. Keserűen szapulta a kritikusokat, azután mindjárt az előszó mániát bírálta, amin már a lángelmék királya gúnyolódott a Donkió temulatságos előszavában de azért elismerte, hogy egy új mű elején, helyén való a ragyogó bevezetés, egy jelentős és erőteljes író aláírásával ellátott méltatás. Hozzátette, hogy ki akarja adni költeménye első énekeit. Most értettem meg ezt a furcsa telefon meghívást. Ez az ember meg akar kérni, hogy előszót írja ki ez a pedáns halandzsához. Félelmem alaptalan volt. Carlos Argentino kényszeredett csodálata megjegyezte, hogy azt hiszi nem csalódik, ha úgy véli Áváró Melián Lafinor a jeles irodal már szilárd tekintélynek örvend mindenfelé, és ha én megkérném, örömmel írna előszót a költeményhez. A kudarc megbocsáthatatlan volna, ezért a mű két vitathatatlan érdemét kellene hangsúlyoznom, a tökéletes formát és a tudományos alaposságot. Mert a szóképek, fordulatok, szóvirágok eme hatalmas, burjánzó kertjében minden, de minden részlet a legszigorúbb valóságon alapul. Még hozzátette, hogy Beatrice mindig jól megvolt Álváróval. Bólogattam, szaporán bólogattam. A nagyobb valószínűség kedvéért megjegyeztem, hogy nem hétfőn, hanem majd csütörtökön beszélek áváróval. Azon a kis vacsorán, amelyen rendszerint az íróklub minden ülése végződik. Ilyen vacsorák nem léteznek, de az ülések kétségtelenül csütörtökön vannak, ezt Carlos Argentino Daneri megnézheti a lapokban. Elköszöntünk. Amint befordultam a Bernardo de Irigoyen utca sarkán, tárgyilagosan szembenéztem a kilátásaimmal. Á! beszélek álváróval, és megmondom, hogy Beatrice unokabátyja ezzel a magyarázkodók körülírással legalább kimondhatom Beatrice nevét, írt egy költeményt, ami alig hanem a végtelenségig tágítja a klapancia és a zűrzavar lehetőségeit. B. Nem szólok ávárónak. Előre láttam világosan, hogy lustaságból a B lehetőséget választom. Péntek reggeltől kezdve Tartottam a telefontól. Szerencsére nem történt semmi, azt nem számítva, hogy természetesen nehezteltem rá. Megbíz egy kényes eljárással, azután meg elfeledkezik rólam. Már nem féltem a telefontól, de október végén Carlos Argentino fölhívott. Nagyon izgatott volt. Eleinte meg se ismertem a hangját. Szomorúan és mérgesen hadarta el, hogy az a telhetetlen zuninó és zungri azzal az ürüdgyel, hogy kibővíti már is óriási cukrászdáját, le akarja bontani a házat, ahol a Daneri család lakik. A szüleim házát, az én házamat, a jó öreg Garai utcai házat hajtogatta a zengzetes siránkozásban talán meg is feledkezve fájdalmáról. Nem esett nagyon nehezemre, hogy osztozzam a gyötrelmében. Ha elmúlt az ember ötven éves, minden változás a múló idő gyűlöletes jelképe. Meg aztán arról a házról volt szó, amely én nekem szüntelenő Beátriszról mesélt. Meg is akartam pendíteni ezt a meglehetősen kényes dolgot, de ő rám se hallgatott. Habozott majd azon a fakó, tompa hangon, amelyen valami nagyon bizalmas dolgot szoktunk közölni, azt mondta, hogy okvetlenül szüksége van a házra. Különben nem tudja befejezni a költeményét mert a pince egyik sarkában ott van egy alef. Megjegyezte, hogy az alef a mindenségnek egy olyan pontja, amely minden más pontot magába foglal. Az ebédlő alatt van, magyarázta, és izgalmában megerett a nyelve. Az enyém, az enyém, kicsikoromban fedeztem fel, amikor még iskolába jártam. A pince lépcső meredek. A nagybátyáim megtiltották, hogy lemenjek, de valaki azt mondta, hogy oda egy egész világ van. Később rájöttem, hogy egy nagy ládáról beszélt, de tapasztaltam, hogy oda len egy egész világ van. Titokban lementem, legurultam a tiltott lépcsőn, elestem, amikor kinyitottam a szememet, megláttam az alefet. Az alefet? Ismételtem meg. Igen. Azt a helyet? ahol a világegyetem minden helye megtalálható, de tisztán és minden oldalról láthatóan. Senkinek se árultam el a felfedezésemet, de máskor is visszamentem. A gyermek nem is érthette még, hogy ez a kiváltság azért adatott neki, hogy majd egyszer a férfi papírra vethesse a költeményt. Próbáltam szót érteni vele. De hát Nincs nagyon sötét a pincében? Makrancos elmébe nem hatol be az igazság, ha a föld minden helye ott van az alefben, minden világosságnak, minden lámpának, minden fényforrásnak is benne kell lennie. Megyek, és rögtön megnézem. Lecsaptam a kagylót, mielőtt tiltakozhatott volna. Ha egyetlen tény a tudomásunkra jut, már is felfedezünk egy sereg azelőtt észre se vett adatot, amelyek igazolják a tényt. Csodálkoztam, hogy is nem jöttem rá eddig, hogy Carlos Argentino őrült. Különben az egész Viterbó család. Beatrice, magam is gyakran leszögeztem, szinte irgalmatlanul illes látó gyerek, és nő volt, de volt benne sok vonás, közöny, révület, fölény, valóságos kegyetlenség, aminek talán kóros magyarázata van. Carlos Argentino elmebaja örömmel töltött el. Lelkünk mélyén mindig utáltuk egymást. Amint odaértem a Garai utcába, a szobalány kérte, hogy szíveskedjek várni egy kicsit. Hamarosan Carlos is belépett, szárazon fogadott. Láttam, hogy másra se tud gondolni, csak az jár az eszébe, hogy elveszti az alefet. Egy kupica hamis konyak, rendelkezett. Aztán levonó szapincébe. Tudod, elengedhetetlen a hanyat fekvés. Akár csak a sötétség, a mozdulatlanság. Kisé a szemnek is szoknia kell. Lefekszel a kövezetre, Merőn nézed annak az áldott lépcsőnek 19. fokát. Pár perc múlva meglátod az alefet. Az alkimisták és kabalisták mikrokozmoszát, Közmondásos és kézzelfogható barátunkat, A múltomint párvót volt. Amikor az ebédlőbe értünk, még hozzátette, Persze, ha nem látod, tehetetlenséged nem ingatja meg bizonyságomat. Menj le, rövidesen, elbeszélgethetsz Beatrice minden képmásával. Gyorsan lementem, torkig voltam ezekkel a mi A pince alig volt szélesebb, mint a lépcső, és olyan volt akár egy kút. Tekintetemmel hiába kerestem a ládát, amiről Carlos Argentino beszélt. Teljesítettem nevetséges utasításait, végül magamra hagyott. Gondosan becsukta a csapóajtót. Úgy éreztem teljes sötétség vesz körül, bár később fölfedeztem egy hasadékot. Egyszeriben rájöttem, milyen veszély fenyeget. Mérgetittem majd, hagytam, hogy egy űrőt eltemessen. Carlos fenhíjázása arra vallott, hogy fél, hát ha nem látom meg a csodát. Carlos ha meg akarja óvni a rögeszméjét, ha nem akarja bevallani, hogy őrült, kénytelen megölni engem. Valami... Zavaros nyugtalanság fogott el, de megpróbáltam nem a kábítószer hatásának, hanem a kényszeredett testhelyzetnek tulajdonítani. Lehuntam, majd újra kinyitottam a szememet, és megláttam az alefet. Most érek elbeszülésem kimondhatatlan lényegéhez. Itt kezdődik írói kétségbeesésem. Hogyan közöljem másokkal ezt a végtelen alefet? Melyet csak alig fog fel feeling emlékezetem. Egyébként megoldhatatlan a fő kérdés, A végtelennek akár csak részleges felsorolása. Ebben a mérhetetlen pillanatban Sok-sok millió gyönyörű vagy borzasztó eseményt láttam, De egyik sem ejtett úgy ámulatba, mint az, Hogy minden ugyanazon a helyen mutatkozott. De átfedés és áttetszés nélkül az én szemem mindent egyidejűleg látott, leírni csak sorjába tudom, mert ilyen a nyelv, de azért valamit elmondok belőle. A lépcsőfok alján jobb oldalt egy kis tarka szivárványoló gömböt láttam, amely szinte elviselhetetlenül ragyogott. Eleinte azt hittem, hogy forog. Azután rájöttem, hogy ez a mozgás csak érzékcsalódás, amit a gömbön kivehető szédítő látvány okoz. Az alef átmérője két vagy három centi lehetett, de benne volt a világűr. Nem kicsiben, hanem eredeti térfogatával. Minden tárgy, például a tükör üveglapja végtelen sok tárgynak felelt meg, mert egyszerre is tisztán láttam a világegyetem minden pontjáról. Láttam a mozgalmas tengert, láttam a hajnalt és az estét, Láttam Amerika ember tömegeit, láttam egy fekete piramis közepében, egy ezüstös pókhálút. Láttam egy zegzugos labirintust. Ez London volt. Láttam véghetetlen szemeket ott egész közelről, amint fürkészve nézték magukat bennem, mint egy tükörben. Láttam bolygónk minden tükrét, de egyikben sem láttam magamat. Láttam a Szoler utcában egy udvar végében ugyanolyan kőpadlót, amilyet harminc évvel ezelőtt egy fráj bentoszi ház előcsarnokában. Láttam szőlőfürtöt, havat, dohányt, ércteléreket, vízpárát, láttam domború egyenlítői sivatagokat és homoktengerük minden szemét. Láttam invernezben egy asszonyt, akit nem felejtek el. Láttam vadul lobogó haját, büszke alakját. Láttam egy merrákot, láttam egy köralakú, szikkat földdarabot egy járdán, ahol azelőtt egy fa állt. Láttam egy adrogéi villában Plinius első, Filemon Holland féle angol fordításának egy példányát. Át. Láttam egyszerre minden oldal, minden betűjét. Gyermekkoromban csodálkoztam, hogy nem keverednek össze, és hogy nem szóródnak szét éjszaka a becsukott könyvbetűi. Láttam éjszakát és nappalt egy időben. Láttam egy keretárói naplementét, amely mintha egy bengáli rózsaszínét tükrözte volna. Láttam saját üres hálószobámat, láttam egy alkmári dolgozószobában egy földgömböt két tükör közt, melyek a végtelenségig sokszorozták. Láttam sörényű lovakat hajnalban a kaszpitenger fövenén, Láttam egy kész, finom csontozatát. Láttam csata után életben maradt katonákat, amint levelező lapokat adnak postára. Láttam egy mirzapuri kirakatban egy csomag spanyolkártyát. Láttam néhány páfrány ferde árnyékát egy melegház padlóján. Láttam tigriseket, dugattyúkat, bölényeket, hullámverést és seregeket. Láttam minden hangyát, ahány csak van a földön. Láttam egy Perzsa asztrolábot. Láttam az íróasztal egyik fiókjában, és az írástól megremegtem hihetetlenül szókimondó trágár leveleket, amiket Beatriz írt Carlos Argentinónak. Láttam egy kedves emlékművet Csakaritában. Láttam egy valamikor oly bájos lénynek, Beatriz Viterbónak szörnyű maradványait. Láttam tulajdon sötét vérem keringését. Láttam a szerelmes összefonódást és a halál átváltozását. Láttam az alefet mindenfel Láttam az alefen a földet, és a földön ismét az alefet, és az alefen a földet, láttam az arcomat, és a zsigereimet, láttam az arcodat, szédület fogott el, és sírtam, mert szemeim látták ezt a titkos és sejtelmes tárgyat, amelynek nevét bitorolják az emberek, de amit soha ember nem látott, a megfoghatatlan világegyetemet. Áthatott a végtelen tisztelet, a végtelen irgalom. Na, biztos elképettél, hogy így bámészkodhatsz hivatlanul, mondta egy gyűlöletes, kedélyeskedő hang. Ne is törd a fejedet, ezt a csodát egy évszázad alatt se hálálhatod meg nekem. Micsoda remek leshely, borhez barátom. A legfelső lépcsőfokon megjelent Carlos Argentino lába. A hirtelen támad derengésben nagy nehezen föltápászkodtam, és csak hebegtem. Remek. Igazán remek. Közönös hangomtól magam is meglepődtem. Carlos Argentino aggodalmasan érdeklődött. Mindent jól láttál? Színesen? Ebben a pillanatban eltökéltem, hogyan állok bosszút. Nyájasan, látható megindultsággal, idegesen szórakozottan megköszöntem Carlos Argentino Danerinek, hogy vendégül látott a pincéjében, és nógattam, hogy használja ki az alkalmat – ha már lebontják a házát, adja itt ezt az ártalmas nagyvárost, amely nem kímél senkit, el senkit. Az alefről nem voltam hajlandó beszélgetni. Csendesen, de határozottan elzárkóztam. Amikor elköszöntem, átöleltem, és megint elmondtam neki, hogy a vidék és a nyugalom nagy orvos. Az utcán, a konstitúción lépcsőjén, a föld alatt én minden arc ismerősnek tetszett. Féltem, hogy nincs többé semmi, ami meglephetne, és féltem, hogy most már mindig úgy érzem, mintha mindenhová visszatérnék. Szerencsére néhány álmatlan éjszaka után mindent elfelettem. Utóirat A Garai utcai ház lebontása után fél évvel a prokusztó könyvkiadó nem riadt vissza a költemény terjedelmétől, és piacra bocsátott egy válogatást az argentin képekből. Mondani se kell, hogy mi történt, Carlos Argentino Daneri megkapta a Nemzeti Irodalmi Díj második fokozatát. Az első fokozatot dr. Aita kapta, a harmadikat dr. Mario Bonfanti. Hihetetlen, de az én művem a hamis kártyás lapjai egyetlen szavazatot se kapott. Danerit régóta nem látom. Az újságok szerint hamarosan újabb kötettel ajándékoz meg bennünket. Még két megjegyzés. Az egyik az alef természetéről a másik a nevéről. Ez utóbbi, mint ismeretes, az első betű neve a szent nyelv abc -jében. Csak azt szeretném tudni, Carlos Argentino találta ki ezt a nevet, vagy, mint egy másik olyan pont nevét, amelyben minden pont egyesül, olvasta valahol abban a számtalan sok műben, amit az Alef tárt föl neki oda-haza. Bármi hihetetlennek tetszik, azt hiszem, hogy van, vagy volt egy másik alef. Azt hiszem, hogy a Garai utcai alef hamis alef volt. Vajon egy kő rejtőzik ez az alef? Akkor láttam, amikor mindent láttam, de aztán elfelejtettem? Elménket málasztja a feledés. Az évek tragikus porladásában magam is egyre inkább összezavarom és elfelejtem Beatrice vonásait.